اللهدين خلکو ته پیش کویم منادیو چا چې دغه اوواز او ریدلی الله اوله دنیا کې د جنذې ورکل مناد یوندي چې چا دله غګنو د ایمان اواز کوسکو دقرران اوواې کوسکو هغه چرم هیر نهکیین زمونږ به خپل استادان څنګه هیررشیم یاقولول ارزلونه بنو په شیرین توال دا ر ماتنسی علییا بنووه من نهبي وه ااقرب و اقربو نبی رحمت علی رضی اللہ تعالی عنہ یادې وې دا ډېر زمانه شو خپل هاه دوستان یې میر نکلل آ خپل نک آ یې ير نکلل وسنګ به میه ورشي ډېر زمانه ډېر شو وسنګ به میه ورشي آ خپل خپلوان به می سنگه ورشم آ استادان به زمونږ سنگه ورشي چې مونږ د ایمان آواز زمونږ غوګونو ته غوښتلې وینم مونږه ها کدا طرز قرآن کو مونږ دمر په لوانان نه او زمون دوم را علمونه <سؤال> شتام او دا استادانو دعاګان دي دا غویا مهنته او چې من سره کړو خپل <سؤال> زړی را ته په کاغذی کړو ها خو انسان هغه چې د استاد خبرې و چې تکړه او کی کی خدالا او دنیا تم اور رسولان زمونګه با علامه محمد طيب طاهری څنګه يرشي شیخ القران نور الله مرقده منګ نوي لی دیلې اوبم څنګه يرشي د قران هغه واړي زمونګه ګونو تر کې زمنګ نا صغلتی کی گی نو دا نسبت زاوی تنکم دا زماق پلکو تاہی بئی آوی منگ تا سی دین اللہ دی عمر کی برکت واشی زما د منادی اند آواز کونکی نایو نادی چی آوازی کاؤ لیل ایمان پترب دی ایمان ان آمینو بی ربکوم ما سرا اخپل اری استاز خمحنت کرے رئی زد آوی شکریہ زماق طاقت نبار دا کوم عامو بره ب کوم دا جیما ناړی بر ستاسوو په مننا منګه ایمان را وړو رب باناره به زمنګهاف ف لناازونو بان زمونږ ډیر ملګری داس وو بیر قابلان ذحینان نن نه د پرران در داغشته نه د حلی سو درسشته او ن د دی خدمتشته منګه ایس عمل للی کې خوستازانم نهدي خفه کي او داوی هوی دعاگانی دي آ دادہ وی دوگانو اثر دے چنندل تناسید قران درس کیو دادا اللہ فضل احسان دے استادانو دو اگانی دو مور پھلار دو اگانی ربنا افو فلنا چا چی رپل استادانو ہنا دو اگانی یادستی دی مور پھلاری خوشال ستلی دی اغا اللہ نسپورے ربنا ایرب زمانا ففلنا سنوبنا بنا بکنا کی منتازم د گناونو وکفر عنا سیاتنا لری کی زمن دا موسیبتون در دنیا و توفنا مال ابرار افاد که منگده نیکان و سران مال ابراری ویلی زکا چکو بغیر د تنظیم ناری جن نتیری تنظیم کے جن تیر که او دیکی وقت تیر که زمانگ استاز فرماییل اللہ محمد طعیب طعیری وی عبد المستان کا که در کالو خان دیر بہادر سڑے و نر سڑے و اواغان او هری شورا لبراتو او هر شورا کی با حاضرو آخر امر گیاغا دیر کمزور شو اوی بیا آغا یو خط لکلیو ما تا چه امیر سی افقستاسو اجازتی نزب استفاو لکم زک ازنش مازیری کولی کمزور ما نستا سکو اجازتی ویچا خط مال راک داسی زول بیا لارم و ما ور کاکان ویزو خدا غواړمه چې تاله مرگ را او خلک کووي چې د جماعت ایشاېتهیر او سنا یو فرد م دی یروکن مړ دی نوستا دا خوښ ده او کنا نه د دینه استفاولی کې نو خلک به بیا د کالوخان بدل مستستان کا کا مړ دی دا وی و ستا خو چې دا خبره معکله نو ډیر کمزورو د لا شروع وکړو خاته زمانه واغښتو بس وی وشلو وای زو بیا بیمار ها خو شوراګان له او د جماعت کار وکهم ها ډیر ویبه در انسانو متوفى نامال ابرار الله مرغ را نو په جماعت د ابرارو کې الله مرغ را ولي دا خلکو سرا چې غته توحید او سنت خدمت کوي رب انا وعدنا نن دنیا المه سوګ یو سک یو سوګ بل څه ها او خوشالید ها خلق دا چاغه دا قران اشاعت کی خدمت کی دا قران دکړه گئی رب بنا وعدنا اے رب زمنگار ہے کہ من تا ما وعد تنا اشاعت دیکری من سران الا رسولک اپ جب در پجبادر سلانستان ولا تغنا امر سو کہ منگا یوم القیامتی پرث قیامت ان کلا تفریپ میناد ایک اننت شلا ابنے کے دوادی پس تجاب لهم ربھما کابل ک دل را راځد دي سوال انيلا او دوی واملالم منكم چې به شکا جن زاكم عمل دا عمل کوونکی ستاسو نه من زکرنه هنسه کناري نوي یا زنانا بعض کوم بازن بعض ستاسو ده بازو نه وی والذین هاجوا اکسان چی هجرت کړه و او خروج شللې شي ودی دیاریم نو کورونو ده و اوزو تقلیب ورد رسوله شو فی سبیلی پلارز ماکی و قاتلو جنگ اکره و قتلو شیدان شویو لو کفرن آنهم خواه مخواه ما بکم ده دینا سیعاتهم والو گناو نده دینا ولو دخلنهم دن نبکم دی لرا جننات ان جنتونو داتا جیجی بایگی با من تات اللہ نار دلان ده دونو داغی نوالی سواب هم منند اللہ بدد بورکلشی بدلا دا اللہ طرفا والله اولهده داغ سره اوسنو سوابې ببدلیدي لا یغ رن نهکه دو کې کې تا را تهقل لوبللهې ناړې د لاړی د دا کسانو که فرروجی کارو فیل بللا د خاارريو کې خریو کې اوړی راړی او فجارو دی او دا پلې ګاډی د پلانې پ خلکو دو ک کېږم متاونقللیګاسهقده لګهوا هم ننکا گاڑو کیون گردی خوچی دین سره نسبت نشتا نجد سرنه تا پوسوکا زده پریشانه دی او زده تنگ دی و بیسل مهاده او باده بی سردان لیکن اللہ زینالی کنا کسان اتا قوچیری گی رب باوندف پل ربنا لهم جن دی لجن نتون دی تجری چی بایی با منتا تیل انحار دلان دی دو نداغی نوالی خالد دی نبی آمیشه بای پاگی کی نزل من عند الله ميل مانو بغريشي په ميل مستیاد طرف د الله نه وما عند الله خير للابرار آی چې د الله سره د غور دیني کانو لرا سورۃ الکاف کې الله فرمایي 47مه سوره 167 نمبره ان الذين امنوا نشكاك سانچي ما نه راولي وامنوا الصالحات عملي به طريق السنه كانوا لهم جنات الفردوسي وبدين را جنتی فردوس نو زلام الملستيا جن دی فردوس با لام الملستیا کله خو بولې دا د قیامت ورځ دا ها را ډېره سخت ورځ ده زم یریګه ما هه بدګیما ادره تبوره رضی الله تعالی انو دې ولال دې پولیس رات نه پوریوتی او ما سره یال ده وې ما ته بوره دې لانو وچولې ریګي ما چې قیامت ده نو زکه یریګم وې فانزلا مین اندلا و ایتو خدال الله مل مینن ولی خفای خوب کله کله بشارتو ګرد انسان لا وما عند الله خیر للابرار اج الله سره دی غره ویني کان لارم زماں استاد وا کله صورت ال عمران ذکر کو بیا درس به کو د نو اوله کې وی اصول د نصرا نیت دا, دا غیر د وک کله و صورت خدمتو کې نو بیا به شان صحابه ذکر کو څه علاوه الله وخت مقام ورکر او چ شان او دا قرآن دایو قیده دا چې کلا فرائض احکام ذکر کین او الله قسم نخری لکمون فرائض دی دا وی چی زماري پزاد قسمی چی مونږ کوي بلکې صرف داوی چا کیم صلات کدا حج مسلین او الله دا نه وی چی زماري پزاد قسمی چی حج کوي بلکې داوی چی حج اتم والحاج ها دا شاندار نو دا, نوی پزاب قسمی دا, وی دا نو وی چې زماري پزاه په قسم چې روجه ونی بلکې دا وای چې کوته علیکم صيام دا فرض هکاندي او چې کړه د صحابه شان ذکر کوي نو الله خپل ذات باندې قسم خوري چې زماري پزاه قسمي چې مال دې ګناه د ګناه نه دی ویلي قسم میچ دې رضایم دی صورت کې شان صحابه ذکر کوو آډ نمبر 152 وګورئ دعایات آخری جملی ویم دعا ایک سو باون وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمَ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمَ لامی پا قد داخل کرے دے او قد و پا سی غد مازیبان دی اولما پا دی دا بیا قسم پیرا که لام چې پا قد داخل کې دے قد سی غد مازیبان حنو دا قسم پیدا کیم لقد افان کوم قسم ل چا په م کړي او ستاسوونه اواف په مع نه د قفرهبانې نه د ه په مخکې نا نه وړي الله ستاسونا تمګنا نهبيلی دا سو5چ په ن یاد کې بیا ویم داداخلې جملی نه مخکې لګ وله قد عاف الله عنکوآم والله قد عاف الله قسم چا په کړې د الله د سوح ده صحابه و گناه تا اللہ نه گناه ندویلی ده صحابه و گناه اللہ و گناه ندشمیرلی دارنگی آیت نمبر ایک نبی علیه صلات و سلام دویم آیات ده میز نشوروکوم فعفو عنهم فعفو عنهم بیغمبرات آفو کلدینا دری جملیوی لقد آف آنکوم لقد آف اللہ عنهم فا فوانهم اللاوى قصن ده ما ورطافه کرده قصن دهشه ده دوی دو نمی آفه کرده پیغمبر اتم ورطافه او که که گناه داوه ده میدان ده جهاد نتیخ ده دا, دا گناه ده گناه کبیره ده او صحابه ده میدان جهاد نتختی ده ده نبی علیه السلام ده تور میدان کی پریخیره خوال اللاوی ده دوی گناه تمارد دو و گناه ندوه او داوز یو عادت ته اللا دنیا کی را لگله ده چه ی نسبت بانی گناوی و بل نسبت بلنسبت بانی گناوی لکه خیزی دی دو قسمه خیزی دی یعنی مور دا او بل پردهی خیزی دا مور تا کتوبانی تا تا دا حج و دم ری سواب میلوی گی او پردهی خزی دا کتوبانی دا دسترگو زینا دا گنا دا ندی یعنی دا پا حقی د ندو دا, دا بل پا حقی گنا دا میدان دا جهاد نتیخ تا گنا دا گنای کدیره دا خود صحابه اقولی نوچی اللہ ور تا گناہ نیونو مودودی والی خفا دے ور لگی چې دیتا اللہ ور لی گناہ نو دے گیلی دارنگی دایاتو نزان سر راجم کې بیا می ری فان قلبو بینیمت من الله واپل شپنیمت په اللہ الله و فضل باندی لم یمسس ہم سوء د رسید دوی دا تکلیبا واتباو رزوان اللہ تابیش دا اللہ دا رضا و تباو رضوان الله و دا اللہ تابید آره پسی دا اللہ رضا لٹھائی دا جی صحاب دی ام دی صورت آیت نمبر ایک سو دس بیاؤ خیر اومت اخرجت لناس کنتم خیر اومت ایتا سغور اٹول گئے مستل ایشیوی دا خلقو دا پارا پاگا وقت مخاطبین سوگو صحابہ دا غور امت تے پٹولو مطولو کی غور امتو دارنگی صورت بقرا آت نمبر ایک سو تری آلیس شان صحابہ دایاتون از وکاذلک جعلناکم امتا وسطا دارینگی غر ظلمیتاسو یو ټولګه وسطن غرا لته آل کو نو شوا دال الناس چې شيګه ان په خلکو باندې چاله گواہی کې پېښ کې خدا عادلان دی کنه زتي یو سره ځان له گواګورم خو هغه ما تحقیق کاری کنه رښتینی برادرهت کوي ایماندار برادرهت کوي نو چې الله گواہی کې پېښ کې د قیامت پر سرباني خدا عادلان دی کنه لې دكون شواد عل الناس ډیر پارا چې شي غواهان په خلکو باندې دارنګي صورتي فتح وګورئ اته لسمه یاد شپګشته مې دا مسله احمدا او ډیر احمدا خیاکنن صحابه وبدوي اته لسمه یاد یا مودودی بدوي نذرائشه د قران نن تاسو کولګ آد نمبر 18 لقد رضي الله عن المؤمنين لام فقد داخل کیدل تا او قد پشي غد مازی باندې قسم دې چې رضا دې الله د مؤمنانو نا کوم مؤمنانو نا اذ يو ګل چې بهات یک او تاس رااله نه د ونی نا پیغمبره صاحب چې تاس سره ناستو تاسره بهات کو قسم چې الله تینه رازادې الله زمای پزاد قسمی رضایمته ما دې ګناه د ګنا نه دیلې دارنګي سورته واقعاو ګوري آت نمبر 10 ویشتمه سی پارا وَصَابِقُونَ سَابِقُونَ مَقِقِ دُن کی اسلام تا مَقِقِ رَاتُ اسلام دا سابقون مَقِقِ دلن کی دی جنت تا اولائق المقربون تا قسان نزدی دی فی جنت نعیم پا جنتون انعمت داروں کے دا نزدی دی اللہ تا دا دارنگی صورت حشر عتشت مسیفارا آد نمبر اٹھ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم دا پارا دا پا قران مهاجروا آه كسان جي شرلشي وذكروننا او دا معلوننا يبتغونا فضلا من الله لتي فضل دا الله وردوانا الله ورسولا امداد كي دا الله نو دا رسول اولائك هم الصادقون دا درشتيني الله ورطرشتيني وي وهو مدودة في يهودية أخلاقها سروا فيه الله في رشتين والذين تبقى والدار والإيمان هذه الأشياء التي تفعلها في القرآن مهاجرين لا إيمان رأي من قبلهم بخواد ذينا وهي بونا منهاجر إليهم من أجل هذا الأشياء سراججر تكلي ديتا ولا أجدون في صدورهم حاجا أو نمومي بسنود بك تنقسيا مِمَّا دَارَ اسْنَا اُتُجُورْکړې دېلرا وَيُصِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ خَسَاسًا وَرَكَئْذًا نُبَانِ بَلْ حَبْلَ غَر بَلْ لَغَر وَالَيْهِ وَرْکَی اگر که بدی باندې لګوی دا آیاتونه سر یاد کا دارنګي سورته انفال ګوران سورته انفال لسمه سي پاره آډ نمبر 66 یا ایو محمد نبیو اے نبی علیہ السلام حزبک الله پورا دیتا لرا الله و من او اچا لرا اتبع کمن المؤمنین کتاب دا دیس تا د مؤمنانو نا دا, دا قلب لتا پورا ری الله تعالی ر پورا ری پروا مکوا الله ور له پورا ری داغه سورۃ التوبه ور پسی سورته نمبر 100 سو سلم و السابقون الاولون ماخرات انکی اسلام تا اڑمبی دی د موہاجرین او د انصار و اللذین تبعوہم بہسان آ کہ سان جی تا بی داری کرے دت دی توحید جی رضی اللہ وان عمرضوانو اللہ راضی تے دینہ جی رضا دیتا اللہ نا اللہ تے نا رضا اللہ عزت نا رضای م زمانہ رضائی جی لاتے شو دا یو لسه دا دا یو لسه یا دوستانه عشان صحابه کي من پيشو نورم ډير دي ويترل یو یو لسه موي نه منو ايته نه ماني دا یو لسه یا د صحابه په شان کي لسه میزمان شي دا یو لسه یا دوستانه مانا چې لسه میزمان شي نورم ډير دي ها او دا يسو د نمونه لپاره من پيشول حديث کې راځي د صحابه بد ها بنواي نبي عليه الله الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرظا منبابي لا لا نو يريغي لا لا نو يريغي زماد سواب و باركي أبي لا قم مغرزوه دال مغرزوه أبي نشانة مغرزوه شتاس أبي تبا دردوائي دارنگي نبی علیة السلام فرمائي من أحبهم فى بحب هوا ومن أبغزهم فى ببوغزي أبغزهم چاة مين وقلان د دې سره د دې چې ما سره مين ده چا چې دې سره بوغ وس کو نه د دې وجنا چې ما زه زګور سره بوغ وس کین چا چې د ثوابو بد ویلی ها نو هغه ویلبا کوي هغه ویل خپلوان او سره خپلوی شرطونه کوي هغه کینی گاونه نه کوي هغه جنازيونه کوي دا د ثوابو بد ویل د ثوابو چې چا ویلی دا وی جنازيونه کوي تا دا ګن وادونونه داې عادی سوکې راي زمون د قایرو کتابونو کې راځي د سواب د بو نظان بچ کوي هغوی په باه کې بهپول نو غځئ د سوابو میځ کې چې کمی جګړې راغلی دی د هغې باره کې او منهپل نو غځو بس الله تی نه ضا او چې الله ته ضا دی نو کاسپلو ک هر څنګه جګړې کوئنا الله مافکي د سوحبان الله هوی ته اختیار ورکی اووی د جنت دپاره الله خاص کړیوم داوی باره کې یس نوایئ پان نن را او لګېر مودهودی نو د صحابه بارې کې غلط اخلاق وزي صحابه باندې يهودي اخلاق او اثر دي عثمان رضی الله تعالی عنہ خیانت کړې ده عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل خپلوانو لاتی ور کړې بیت المال نه دا ټول دروغ وي اغه چې کله خلیفانانو د غنیمت کې به مچي ور کوله خپل مالي ور کړې او دا رنګره ماویر رضی الله تعالی نو سره دشمنی و بغس نو او بغسکار کړې خلافت ملکیت ته ټول ډاکټرای ګننه تاسو swab او بدوي الله دې غ قلم مات دي چې تاسو swab او بدلي کی الله دې غ قلم مات دي چې هغه swab او بدوي تاسو swab او بد ادا چرینوای چ الله دې ناراضه نو بل سو غول غوسه کیږي کی چاغه الله دې رضا شي نه دی ور سو غوسه کوي وما ایند الله خير للابرار اختارهم الله لسوبتی نبیه ول اقامه دینه ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی الله غورا کړی دی دا نبی علیہ السلام د ملګرتیا د پاره او دا دین وروالی د پاره غورا کړی دی د دین د اقامت د پاره هاسته انتقل ولی ولید نبی اسلام السلام صحابي ولي نظر الله هاغه الله ته معلومه واچې دا صحابه غیرت یان یو یا دی مایدر رضی الله تعالی عنہ او هغه را دی پکانو ویژه وی دی چیکل پکان ویژه او خل کولی دو او نبی علیہ السلام په حکم کړهو چې کله په قان ویژه شه دي میو ثابی بل اوسابی دوي روج مرجمل کوي ابو داوود کی راځي باب رجم کی دا شی ویژه شه لکه د ستی دا خبر چې نبی علیہ السلام والد هډی رباده کوي لګی دا نبی علیہ السلام سونه ویل خو شپه ولار دې د یو مړ خر پروته شاه علم برجلي دا په دوچه تشویری پرسه ده لره زکات اخر چې کلا او پرسی کې متبا نه په لا شي نبی پرسی دلی دیونه بیلی سلام وفرمل انا فلان او فلان فلان او فلان کمزری او دای د الله رسوله نبی اسلام ویلی انزلا فانزلا فاقولا من حاضل من جيفه حاضل الهمار خوشی او دوی منخر واکی وکری تاسو او د الله رسوله دا منخر وافی زوکری نبی اسلام رضاو فرمایل تاسو چور د منرو عزت اغستو چې نسپوون دی ویشته چې دا غنه د چې دا زلي خرغوش دا څه د خپل روح سره د دوی نشي په کانو مشته شوی دی کله به اسلام د صحابه په بده خپ کېده الله به خپ کېږي و ما عند الله خير للابرار اجد الله زره د غره د نه کانه او چې خپل من څار څنګه جګړه کړی دی هغه بارکه ومن خلنه خوځو چې ماویر رضی الله عنه د علی رضی الله عنه له ټکراو راغلي دی د ور سره له ټکراو راغلي او دا وره دې هغه خپلو کیو په زړه کارس کړی دی عقد اوئی خپل اشتیاق او وی لا اله الا الله ور کړیو او اووی د دنیا د پاره جنگ نه وکړې و ان من اهل الكتاب بشک باذ د علی کتابون الا من خا مخا سوق بالله چی ما لری پالان وما هون ذلیلیکوما جنا دل شی ویداستان وما هون ذلیلې ما جنا دل شی ویدیدا قاشین لله يريدون كيده الله لا يشرون به عدل الله نقورا کئی پایاتونو دا اللہ سمنن قلیل آدالک دنیا اولا عیقا لهم اجروم دا کسان دیل را بدلی تدویدی ان در بیمپنی صرف ددائی ان اللہ صریح الحساب بشک اللہ صرف حساب والده مد صورت ذکر کئی او توحید رسالت جہاد و انفاق دا ٹولی پر اکراوڑی پر یاد کئی یا ایواللزین آمنو اید ایمان خواندانو ایس صبر سبر پار حالت کې وصابی رو یو بلکلک کئی ورابی تو تیار شید الله دن دن پاران واتق اللہ ویرگ دا اللہ نا لعلکم تفلعون خامخا چی کامی آن شئی سورتی آل عمران دری حصیو اولا حصیٰ کی ازباد توحید دویمہ حصیٰ کی ازباد در حصیٰ لطا دریمہ کی جہاد او انفاق فی سبیل اللہ سورتی نیسا دا ترتیب کی صلورم نمبر بے رسول د سوره د آل عمران او نزول کی دونه ویره رسول د سوره د ممتازه نه نه دلشي ویره مدني سوره ته رب د دې سوره د مخ کی سراب غن وجو باندې دي یو هر کلا مخ کی سوره کې يهوودو پلېتي ذکر کړه نو دې سورته کې زیات زجرونه يهودو د ورګي د دې وجنا ورپسې راوړو بلواجا مرګي سورته کې اصلاح د عقيدي ذکر کړه نو دې سورته اصلاح د معاشري ذکر کوي د دې وجینا ورپسې هراوله بلواځه مخکي صورت کې د اميره توبې دوه شرطونه ذکر کړي وو ندي صورت کې د منافق د توبې د پاره سلور شرطونه ذکر کړي دیو جناور پسی اراوڑو بلا وجہ مخی سرد کی دی پینزو مشرانو اقوال ذکر کریو پا توحید باندی او پا دیت ندی سرد کی پینزد افی پارا چا لگئی چا چا پا توحید باندی مؤمن مړ کړي دي دیو جنا ور پسي راوړو بل وځه کی صورت کې ویلیو د منافقانو اغه وینان چې ما ماته و ما قتلوا ندي صورت کې وې ولو كنتم في بروج مشيدا په په خوچه ناګا چو بنگلو کې یې نوم بدله مارګراډین دیو جنا ور پسې هراوله سو وجیشوی ولا وجا ما کې صورت کې دعوه د توحید او طریق اسما دلائل او نتیجا د دلایلو پیاو آیات کې وا نو دې سورته کې پیاو آیات کې مقاصد د اربعہ ذکر کې چې رسالت صداقت د کتاب او ایمان مل اخرت ته 126 آیات کې دی و جنا اور پسیراو له بلواځه اللہ علا لکم تفلحون نو دا سورت شروکی پا یا ایوہ الناس تقوی دیو جناور پسی ایراولو نور و جم گنی دی امتیازات دا سورت دا سورت ممتاز دی دا نورونا پا مشرد دا سڑی باندی دارنګې دا صورت ممتاز دے ده د نورو نه په هیپازد مالونو د ایتمانو بلواځه دا صورت ممتاز دے ده د نورو نه په ماهر ورګول باندې خزوتا بلواځه دا صورت ممتاز ده په هغه سوار له زنانو باندې چې هغه په سړي باندې حرام دي بلواجا دا صورت ممتاز ده د نورو په بیان د قتل خطا او قتل آمد بلواجا دا صورت ممتاز ده د نورو نه ومصلاده میراس بلواجا دا صورت ممتاز ده د نورو نه په درې شرطونو باندې د پره د قبولیت د ایمان وجه دا صورت ممتاز دی د نورو پاغیو آیات چوله ځاکونه بهږي ذکر دی داواده صورت داواده صورت دا بیان دا کارونو چې پاغه وانه اصلاح د معاشري راځي خلاسه صورت دا صورت سورت دره حصه ده اول حصه ده آیت نمبر ستاون پوری او پده که اس پالس احکام ذکر کئی بین الرعیتو درعیت ترمینده چکم احکام لی آغا ذکر کئی او دوی محصا دو آت نمبر ایک سو چون تیس پوری او پدی کی اتو احکام ذکر کئی ده او أو ده آغة ده رعية ترمينزا دره محيسا ده آخره پوري أو پديكي ده دره او دلو بيان مومنان منافقان و اهل كتاب أو أويت الزجرونة او ترجمه یا ایو حنا سو اخل گویت تقو او یریګه د خپل ربنا هل لوی غزاد خلک کوم مین نص واحده چپه دا کی دی د یو نفسنا وا خلق مین ها پیدا کلی دا دې نفسنا بی بی دا دا, دا آیات بطور برا تولی استحلال ذکر کئی یعنی بازی دا بازو پیدا کلی دین ولی ظلم کوئی پکولو زانونو دا یوبن پیدا پیدایی و بست من اما رجالا کثیرا وار کلی دا دی دوارو نسری دیر و نساء او خزید و تاقو اللہ اللذی او یریگی دا اللہ اغنا سہالونا جس کوئی بھی داغ پواس تا ول رحم او یری خدمتوں درشتینا رشتہ چرتا خدمت نہ گئی دالانہ او یری گئی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چیز کلا مدینے تلال نبی علیہ السلام چی معولی دا مات دی اول دا خبر واردہ چا تہ مت وابشو السلام واسوالو بلللل والناس نيام مطلب دا حدیث داوه چه او بالتخار رکی گئی ده او بالخبرگیری اخلائی رشتداری او دا الله عبادت کوئی رشتداری پالا رشتداری ختمنه کی پس اللہ صلح کبو نئوس کا رشتداری پالائی رشتداری ما خزموه او رشتداری بی بدل پالا ده بدل رشتا ما پالا ها چی او در تووی چی زب تا علا خیرالی لن رازم مرتویت تا مراز زب خیرالی لدر زم زکا رشتا چی سوک پالی نو دا اوی رزق دیتیگی او تالا چی خپل نرازی تاس رشتا ختمی نو اغا تا تا بنیتا نرزان تا بنیتا دی دا اغا رزق بکمیگی ورتاوه کتره اجرونه راځي ځکه ان لرزق زیاتونه ما ځکه در درځمه اړیکه در سره په عالم چې زما رزق بیا چی او به بدل پالا ها اړیکداري خص دې شپاله ولا رحام رشتہ ما ختمه او رحم کوي په یو بل باندې نبی علیه الصلاه والسلام اغه خپل مسینی ولې ځان سره غې کی او خپل کو چه خوکلی یو یه صحابی دی اغاوی دا الله رسول از ما لصبه چی دی او ما یوم چرتانه دی خوکل کره زکه عربو عرب و او دا پختانو یوشان خوی دی پختون چاته تا وی چه خدی سا خبری نو دا پختون دی ها پختون چا تا وی چه خپل زینالی نو دا پختون دی پوگیر سادارا دی ها آغا پختو دا دی ورکا چه اغا د شریعت خلاف دا اسلام خلاف دا ها خپل بچی نه خپل ول دا را پد پښتنو جسم ر خو نه دا یو شان ني چې کله نو زه بیا اخلی خو اخلی نه اخلي ځان جوړ او دا نبي عليه صلوات و سلام ورته فرمایل ملا لا يرحم سوچې پبل چار هم نه کې په بچو ر هم نه کئي په غبالا ر هم نه کئي په باندې هم نه کیږي او چا او حدیث کی رازی ارخم منفل اردی ارخم کا منفل سماء تا دزمکی والاو بانی رحمو کا اللہ بطا بانی رحمو کی دز اسمان والاو پتاس رحمو کی ارخم منفل اردی ویلے پزمک کچی سوک دی نپاگوی رحمو کا یو زناکار و بدکار خزوا او یو سپیلی دلی وی او دا تندین جبر آوتی او خواه کی اوبودی وا اسپی خوندنی جوخ کتا کولی آرزینہ کارا خزر اعلی بدکارا پنے وستا اودی راواگی پی او غسپی لے ورکل ورستورس کلی پاگی رحم کو اللہ پاگی معاف کرا ہا تد ازمکی والا الله رحم کو اللہ بدر بان رحم کی کیپل یوسڑیو او غا کیپل اگن یو گناہ نو پادیشیو یو گناہ بان نہ گیل نہ یو خزر اعلی او خذ ورطوی مال او یا روپی را که. ما سره نشت او یا روپی را لراو محتاجیم. آقوی در کوم خوزینا با که. وی خدا نو. بچه کل زناتا که ناستا لاخده او ریک دیده داسی. حاکی پل ورطوی ولی. حاوی او ری دنزکا ما په جن که دا کار نویکلی چه تا. خودی را مجبوری ما. حاکی پل ورطوی خواه عروض تو شو. وی زینا نکم توبه می دا. آکی په چیکاله مورشه نو سهار داغه په دروازه لیکلیو قد غفر الله الکفلاء الله کی فلته بخنوکلا ها په دا غيو عمل باندې چیرې همو راغې په زنانه باندې دارنګې په ځمک او باندې څومره مخلوق دې پاغي رحم وکا الله بدر باندې رحم وکي ستا یو کشر دې پاګر حموکا باز دې وی هغه ځانه په خلکو په مخ کې په الاولوان جوړ یا تعلیبي چړې براگیر کی د خلکو به مخکې پاالوان به ځ نه جوړ کې او شروعوبږو در او در وریل به پیرول را پریندي چې زه خو ډیر پالوانې مه نه دا پالوان نه ده ماشوم او یاوه ماشوم به ې ډیر او وهي ب کوم پهالوبانې خرابږي سومره چې وه نوې خرابېږي دی به وحی کمه او دا به او یاره بهله ډره ورک نو دی بهځه پاالوان جوور کیم. او باجی بېناغه با خرګېم دې جوړ کې و دې په امپراتولي نو خرګېم دې جوړ کې قرآن د الله شابه وسا ها نو خرګې به دې جوړ قرآن به مول راوړې ها چې ته قرآن خپل نه ش راوړې په بلې راوړې نتا د تب صاحب ته یاد کی او څه مزاج بدل درکې او څه خوان وان خو هغه چې سره به تیر ورکی برداشت کې بین او دا خو خوان کې چې قرآنې ترڅ کې نیولې او روانې ها ارحم من فی کمن فی السما حدیث کی راضی ما چتازو د کشرانو باندې رحم کوی ملم یو اقیر صغیرنا ولم یو اق ملم لم يرحم صغیرنا ولم یو اقیر کبیرنا فليس منا چا چې کشرانو باندې رحمونکو د مشران عزت یو نک د زمانه نه دی ما اقربا شا بن شیخن الا قيز قي الله اند سنه چا د یو مشرقدر نه کړي مگر الله پاغ باندې وتن مقرر کړي دغه قدرې کړي دی چا چې د چاده مشرقدر وک نور خلک با د د مشرقدر کوي او دا الله مقررې ده سي د مشرانو قدر کوي د استادانو قدر کوي زمونږ استاد فرمایل علامہ محمد طیب طاهین وېځ سرکې کې طالب ومان سرکې بابا سره ها او هغه زما رو زه د هغه د استاد وی ممد شيخ القران رحمت الله علی شاګرد سرکې بابا اوی زرا اوما نویو دو طالبانو ډیر طالبانو نور او یو دو طالبانو به ډیر زهینانو وایما طالبانو سمشوره وکړه چې بابا ها مونږ ته سبق کومي او چې سبق نه فارغ شینو بیا ځیل تکي افیمه کری لري هغه ګورې نو کستاسو تاسو خوخی نو سبابه سبق شوټی کو او چې بابا خبرې کې مونږ ولای افیم تور ګوټکړي عادی تقلید نه بی اخلاص کو هغه دوه طالبان چینو ډیر زهینانو ډیر قابلیتو اوي وي منګه ګړو نو لانی راغلې من سبق راغلې و ما ورته ویلې چې سبق به وېما سبق ټول مربه ویم خو زه د استاد کار لراغلم زه به استاد له کار کوم خدمت بور ور نه کوم ها او ويما طالبان ځان سره په مخکړه راغدو طالبان را سر لاندل چې څنګه لاله موږ ګوټ کړې وې او ګوټ کو بابا چې کله سبق راغلې وې سرکای بابا جیم، ادوه تالیبان ناستی و نور نشته و زم نیمه، ادوه نیتا پوز کده ویچه اغا تالیبان سو شو، از توحیب سو شو، نو آگوی ور تا دا بوگوز و دا حسد نا دوم رنویلی چه اجی اغاستا وی پتن لگی چه تا با نو، وی آگوی تا سباق ویلی، او را روان شو رمبه ور سر رو گوڑل را غی، چه من جیولی دو پتی کیو، چه اغ اغه ډیر خوشاله شو او خپام شو چې دا تاسو ورګه وای دا ګوره وي مای جی ته مونږه کارم کوم ستاسو خدمت به مونږه ډیر راغلی یو چې ستاسو خدمت کو دواراته کیه ها مونږه تاسو هغه ګوره او بیا اغلال د چې وې نه یو کړه هاو ډیر خوشاله او بیا اغه د طالبان چې اوخه د مہرومکل لایلم نه او بیا چې زکل رات نه ما سره ها د سارا کاپور راو ته سارا کاپور ډیر له يلور ده د سر کینا ما سره دا راغلی په ټوله لاري جلل ها وی چې ته بیا ناراضي او ما چې سره سبق قرک نو زور زه ما سره بیا راغلی وو د مشرانو قدر وکا د استادانو چې الله دې علم نصیب کړي لا دې نصیب کین ها واتق الله الذي ذات قوی زکو وی له مکی چې ګورې نه یې تیمانو باندې بیرحمیو کې از جناجی بیا نه باندې ظلمو نه چې د مشرران قدر کې دا ټول حکوونه په ک روانديتهکله او یریږې دلهنا غ زات تتصا علو نهبي چې سوال کوي دغ پهواې دا د یو بلنا وال ارخ او یریږې د ختممو در رنا ان الله یقینا الله کا ن ع کومرقیبا نگهبان اوس اولې حقې کئ مانو ل داوی حوررکه وَاَذِلَّ يَتَامَى وَرَكَئِ يِمَانُ الْأَمْوَالُ هُمْ مَالُونَ دُيْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثُ بِالطَّيِّبِ مَبَدَل وઈ પલી દપાલ સરા પલી દપાલ સરા માં બદલ વઈ હા અદિતીમા ધમા લૌય રેગા આસેને ચાખા ઓખરે ગોરે ઝુલમ هسنه સરોને કે જમન ઉસ્તાદ ફરમાયલ હા વી ઉમરા Хан કાકા યો સોળ્યો નાગન وچته دا یتیمان هغه بیان بيان کا بیا غي فريدا وینا بيان وکړلغه هغه ماغو بيان کړم چې دوی یتیمانو مخه دې چې دا سم کا که څه پایګې کړل پایګې جامي ورته واچول روان مې کړل هاګشته کې کې ناشتو هاګشته کې چې کله ناشې وو هاګشته چې کله درياب هي خپل دې میند نو سوچ مې راغی چې دا معشومان دا یتیمان دا سوال ویشي او دې را چې تا دې په برابر باندې پدماشي کې نو د واړه میونیوال <سؤال> ها هغه د میو ورزول <سؤال> او ځان می تخلاص کو ها دا ظلمونو ودي ملکی وې را شيخ القرآن <سؤال> مس کې دي وې تر شيخ القرآن نفسه کی حالت وګوره د جهالت زمانہ ای چابان انصاب انصاف نه چا سر انصاب نو دې ملکی زلمو او بار چا ظلم کید شيخ القرآن نفسه کی حالت وګوره دا ملک بالکل تیارو کې پروت هر چا سره ظلم واض يط معلههم ورك مع ي مع ل معلو ندد ولا تبدل الخبيذا مبد لوويبللت ببالال سرام ولا ت كل واهم مخري معلو ندد ال او دوي مها په ذکر کې هي حفظ د نفسونو دی یې دی مانو د دې د نفس حفاظت وکا او ان خې ته کوم کې ری گی تاس والله دڅو چی انسان به نه کوي فل یتا ما په بار دی یې دی مانو جنکو کې پانګه هو نو نکاو کوي ما دابلکم پا سی په چې خو خې وستاسو ها لکم تاسو دامن النساء دخصونا مسنا دوا دوا و سلاسا ودري دري وروبه او سنور سنور دا د دې لپاره مکوا چې تی مله او یتیمه م شوی ده شي ودا نو کبل سوګیو کین دا جداد به هغه سره دی نو راشه دې کاور سره ک چې دا جداد ما پسی شي دا مال ما پسی شي د دې لپاره مکوا حدیث کی رازی لمال ها ول حسب ها ول دین ها ها د مال چې مال دارا یا دو حسب دو وجینا د دین دو وجینا او فاس پر به زوات دین دا دن. دین داردا ناغا ناګه اوګه ندیده و جنې مګه چېردا مال به را سره شي او مال به خرمان شریعت کې څلور خځه روا دي سړی لا ها خو یوی خځه لا دوه خوندان دار وانی دي زګاګه د دوه خوندانو حق نشي ادا او سړی د څلور خو حق ادا کولی شي شریعت دا اجازت کوي دین او که ها خو ویلې چیران منګه باندې دغه باندې کوسلو رخواندان کو م بیا به ه بچه دچا نه کېد دای بیا ویل چې دا, دا کم نه وي ها نو دی وجهه شریعت بهترین اصول خې دي اوبین صافې کړې نو سړی له سړر خځه راواکري بل سړی له طلاق اختیار ور کړې که کړه طلاق اختیار خځه لور کړې نه غو پتاق ور وخت کې به چې طلاق راواندې خاون به طلاق وو خدای اختیار خځه نه به ور کړې دای سړی له زبر بهترینی او خځه یو کار کوي نو به سوچي کوي سړی په سوچ کار کوي کی. ناقصات الکلی و دین دی دا غو عقل والے شکام نه دیني کم نه تا نو د خځه لا الله حقونه ورکیږي ورستو دي کوي سړی لمه حقونه ورکیږي دا نه چی خځاره د سړي حق واړي انګريز وګوراو دا انګريز حاله تو ګوران انګريزان او وی پریشان دي او خځه دا وی خزبه په یو لارې سره په بل لار باندې دی داغه خپل اختیار نشته خبرم وکولم او هغه اکل په یو لار او کله په بل لار او ير د خو حقونه د خو حق اداره چباري راو بالي او زاده ګرځي شریعت دا حق ورک او خزله چې ته کور کې کنه په خاون هاون بیګټینو که سر سر گنجي کی او کار څخه طالبې راوړي ته د کور سردار او غرځولي مالک او غرځولي تا سره ویګټی او تا ل بیراوळी تبه نه ګټی چې ته بیروانه وت دېم ګټکه ت دېم ګډ ګډ کې او چاری دې موهي او رمبه دې موهي نه نه خاون به لګګی نفقه په خاون باندې کې خدا ها خو دا دا چې فرزيات ادا کولې شي نو سره سره خدي کولې شي ته نشې دا کولې نوبیا یوخذو لل پورا دا زکات چا چې دوخدي کېړي او ادوار ته یو نظر باندې نو ګوري د دوارو حق پورا انداز چه مساوات انداز کې نشي ادا کولې نو دا سره به قیامت پرز باندې راځي ني مډډه به وچي کا دا کولې شي نو څلور خدي کولې شي اجازه ورتشتہ ها هزاروي چې هغه ځمږ استاد فرمایل وي جذباتي غندې سره يو پیسې لیکې نه تاسو هزاروي او خزم پیسې لیکې نه تاسو نو خدي مطالبه وکړه چې مساوات په کار دی خو ظلم آ کونا ور کول به کار بی به خود سره په حق مساوات په کار دی وی ښا نو هغه ټینګ نشه به زری کمیسو مستوی غرزه وی ښا به با کمیز بوبازی وسه ها کمیز بوبازی نو بیا غلانا اکلیناس تا وا ها شو بیا دا یو یره حقونه نه نوې تعال شریعت حق درکړي له کور د پروید حیا ته به بار نه ګرځي بی ضرورت ا وین خيب دوم کيري گئی تاسو الله تا تعالی چېن صابون گئی ل سلور خو زمين کې و واحده تن ويا او ما ملکت ایمانو یا ش مالکانی خیال سن استاد دا دا داغي ذالکه حد نادانی زید الله تاولو چې تاسو به کوي واه تنسا هایو ملګره هو حضرت استاد فرمایلو یو تنو هغه حد کسانو ابي ملګرتیا کولا نه یو تن پکیو داغت وخت دی او کور ته زر لاړو زر براو هو ته چې زر بلال زر براو هو تا نو بل ملگيري ورطوه اجراكي ويجارا عجيبا بنده کار ده تخيستا و پاک گرده چه كورت لاشه زره نو زره اوزي آغاوه او که نظمات وخذي دي چه لاشه ما نو یوی راتو بنیولي زر زره لو با رواچه لاشه وينزم بل راتو روده زر زر نو با زر فارغ شمو زره ازم ويخا نم بل ملگيري يوه خذوا اغم بل, بل, بل اوکلا ها چې بل اوکلا نجه سنگ با كورتا نو کلا بور پسی اوی چا پڑی راغستی و بلی ڈانگی بزر برا ہوو تا نیو اللہ دوڑای راغستان چه خفلی خفناز دی پلا رکی او کرخی و بازی پڑی کی باننی دا دوسی پی راغلی و یارا ولی خفایی وی تاپ شرم والا مولا ما انصاف انصاب نشی که دی چه ورشمانو کلا یو کنزی و کلا بل نو کلا رانو یوی گریوانش نوولی کلی بلی جامی چه مالی دارانو دلو دا ہکا <سؤال> دا کولے شی حق ہن ادا کان کنے شی ادا کولے نو یو پورا دا وا د النساء صدقہ دین نخلان درما حق ذکر کے ڈریم قانون چھ خزو تمہرون اور کین وا د النساء ورکی خزو تا صدقہ دین نہ مہرون د دئی نہلا پورا ہاول لپکا دی چھ ول ورزنہ مہر ورکین بیا دا خذ خ قضا کاگے بخیو کنی بسین نو کلو نا وتیر کی او مارخه ونسره یو نه به ورک یو پکزه بذکات واجبې ګیر کالی او اغي سره د دادا کولوسي بینه نو خاونې قرضدارې وین ها پهل بعد بل کو نه کیدی نو به نشه دا کولې مار دا ولیش پین ورکا ها دان چې لرګیتا لاس کې اوره پریری ورلا چې بخي یو کني بخي ها مار کې کني مار کې دان اغي خپل حق ورګدارې حق به خلق یرا مویان په خزو ډیر مین دی و یا خاط ملا د حق معلوم دی د خزين کړه انګریزانو ها خدي خبر شنه غي په ټول په طالبان نیکاونه تورې ها د حق معلوم دی وا دو نسا صدقتهن نه نهلان ورکه خزو تا مہر نه دې پورا پین تیر نه لا کوم که خوږ دا خدي تاسو لرا ان شین سس مین هو د وی مہر نا نصان په خپل افو ګلو نو خره یغی لرا هنی امریا خوش هزم خوش سلورم قانون بوقوف تا مال موار كوا كي يتين دي او ستاپو پر ورش كده و بوقوف دي مال ورتا موار كوا. حفاظت دي او كا چه کل آقا پوش خبرو بانده او پا گت وطا پوش شو طاوان و بلات بانده پوش شو نو مال ورتا والا ولاتو تو صفا موار كي بوقوف تا موالكو مالو نستاسو اموالكو ميوهده او استاسو مال ناولي څنګه ته باغبل مال زای کول او باندې خفق کیږي ته سی داغه په مال زای کول او خفه شې الله دې هغه ج آل الله ولکم چې ګرځول لیلات اسلرا قيام ان زمواری ورزقوهم فیان رزق ورکړي د دې د پدې کې وقسهم جامع ورلاقلې جامع لوالې خونور بنور کوي دی تیم وقولوا لهم قولا معروفا وایبته وینا معروفه کهستا چې په دا مال ستا زاره متلا ولوګه په لګول باندې نه پوي چې لويشي نو دا مال بز تعال در کوم خوږی خبري ورته کا دا نه چې په سو نشو باندې دت کې چې مالی ماته پادشین یا الی دائم امتحان او ګی پېدی مانو باندې حتا تر دې زابلغونکا چې رسیږي بلوغتا پاین ان انسو کچری معلوم کې تاسو اولید تاسو منهم د دین ارشدن اسلام پد باو اله امام والا عمر کې دې ولا تاكلوها مخرجا غلرا اسراضا فداز حال کې شډير ډيري خري وبدار او زرزرې خري اي يك برود د دي وجنا چې غټ او بیا بهرانه اخلي نو تلوار دې بجوړه کړې د زرزرې خري کله به بجار اخلي او کله به بل گاړې اخلین ومن كان غني انسو چې به پروا پکه صد کې د يتيم د نه فل يستعف نزان بشي داغه د د هي چې داغه څونا غنيان دانه چې مالدار وي نو نو پرې چې غریب وي نو هغه دا مطلب نه دی غنی مطلب دا دی چې بے پرواوی دې خبره نه چې زو یتیم په مال کې مزدوری او کمات تجارت به کوم گاټا واټا نو دا هغه دی چې نه دی وزن بچی خپل کار خپل مال لګي پایې لکه نه کاروبار کوي لکه حدیث کې امرازی ليس من من لم يتغن بالقران زمون نه نه وي چې چې په قران باندې ځان بے مطلب دا چې دوه قسمه خلک دي یو دا چې یتي مال حاجت نه نو ناغه دی په کې نه کې ایست غټا واټ کار دی په کې نه کوي زیندایاج دي یتي مال ته حاجت شته نو مزاربته او کاروبار په کولې شنو کوي دی خپلې سره دی تخلي او نور دي یتیم لور کې او یتیم نه پاره دیګ دی دا مطلب دی ومن کان فقیرانا سوجي محتاجان لدي اول جملية مانا کو مبيعاق واردكي دهي ومن كان غني انسوك شو بي پروانا پا كساك ده يتين ده مالنا فالياستافي بنوزان ده بج كداغة ده اسي داغستونان ومن كان فقير انسوك شو محتاجا فالياكل بالمعروفين ودي خريبا خطاريخا فا اذا دفعتم الليهم کلچه والاك تاسو دهي تا موالهم مالون دهي فايش دو قواهان گوان بی زکا و نساجی سباب و مال دینہ ویرا دي کرے وکفا باللہ ہسی با پر دی حساب ناک پینزم قانون ذکر کے حق دار تا حق نہ ور کئی لرجال نصیب اند پار د سالو ہی سیری مما ترکل والدین دا اسنا جبری سی مور پلا ر ولا قربون خپلق بلوانو ولننساء خذلرا نصیب پرشدی مما ترکل والدین دا اسنا جبری سی مور و قرب فلوان م ماقل منه دا سنا چېكم مدي ماله کا سريااضته نسييب مفرز ابراخ مقرام وذا ح ضرر القسمة كل حزر شمامالله تقسممتهشت تفسمم دهقول القرب بلوان واليت خصوص يتيانه وال مسا نو مكنان فرزقهم منه روار قبي وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَإِدْوِيْتَ وَيَنَا خِيَسْتَا خُولِ وَيَنَا وَيَنَا بعضي وي دا عیات منصوخ ده چه کلا حسين مقرر چه حسين مقرر شو نو بیا منصوخ شو آه. او یتیمان او اصل خبر داده چه دا, دا منصوخ نده او دا که منصوخ وي نو بیا و الله زجر نور کوله زکروستو زجر زکر ده او سې مطلبې دا دی چې تقسیم کول کې نو د یتیم بګې خاص خیال ساته دا